Și, în cer și pe pământ, el tata, om și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie programul le 055 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm astăzi cu studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl parcurgem de o bună bucată de vreme împreună la Evanghelia după Luca, la capitolul 4. Vom avea pentru început versetul 7 pe care îl vom citi, acompaniat de câteva explicații care îl însoțesc. După aceea, cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, ne vom deplasa în continuare la versetele care îl urmează, versetul 7 de la capitolul 4 din Evanghelia după Luca. Mai înainte de aceasta însă, vă oferim în deschiderea programului trei cugetări scurte care arată într-un mod interesant felul cum diavolul duce pe om la pierzare. Acestea le-am găsit scrise într-o carte care conține 500 de pilde și asemănări culese de preotul Niculiță din însemnările preotului Trifa. Prima dintre ele poartă titlul Albinele și Fumul și ne spune felul următor. Când stuparul vrea să ia mierea din stupi, el trebuie să slăbească rezistența albinelor amețindu-le cu fum. Tot așa face și diavolul. Cu fumul ispitelor și păcatelor, cu sporirea apetitului pentru dolari, îi amețește pe oameni și le slăbește rezistența sufletească. După aceea le fură mierea, adică le fură împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului. O altă prezentare, subtitul de Un măcelar ducea un porc la abator, spune în felul următor. Un măcelar ducea într-o zi un porc la abator. El nu l ducea legat, ci din potrivă. Mergea în fața porcului și din când în când îi arunca câteva grăunțe de porumb. Porcul mergea liber în urma lui, mâncând boabele, era blând ca un mirușel. Tot așa face și diavolul care ademenește oamenii, ducându-i la pierea sufletească nu cu puterea, ci cu înșelăciunea. Are și satana o traistă, nu cu grăunțe, ci cu pofte și plăceri lumești, care duc trupul la ruină și sufletul la pierzare. El le aruncă pe acestea în calea celor pe care vrea să-i prindă în lațul său. Vai de cei care se pleacă după aceste grăunțe, căci calea lor va ajunge la abator, adică la pieirea trupească și sufletească. Iar a treia cugetare pe care vreau să vă o citesc, de cele cinci degete ale Se spune că arabii au o istorioară care povestește felul cum folosesc păcătoșii cele cinci degete de la mână sau mai bine zis cum le folosește diavolul degetele păcătoșilor. Cu două degete, spunea istorioara, diavolul îi acopere omului ochii ca să nu vadă lumina Evangheliei și a mântuirii. Cu celelalte două îi astupă urechile ca să nu audă cuvântul lui Dumnezeu și chemările mântuirii. Iar cu al cincilea deget, satana îl pune lacăt la gură zicându-i, Taci, vină după mine fără niciun cuvânt de împotrivire. Iată deci, iubiți ascultători din înlănțuirea acestor trei istorioare, satana mai întâi îl amețește pe om cu fumul plăcerilor. Îi pune mai întâi în gând și în inimă ce bun ar fi să aibă cu tare și cu tare și cu tare, fără să știe bietul om că orice ar fi pe pământul acesta care este blestemat, va sfârși în blestemul veșnic. Chiar dacă pare deocamdată ca o plăcere, dar este numai o spoială de plăcere. După aceea, ca pe porc, îl trage după el cu cele ce îi le oferă. Îi aruncă în față gândul plăcerea după bani și crede că dacă are ai cât mai mulți din aia verzii o să fie fericit plăcerea după lucrurile acestea pământești care satisfac trupul și sufletul. După aceea îi pune degetul la gură și zice după mine și nu poate să aibă alt sfârșit decât acela pe care l-a avut satana. Pentru că drumul lui satana duce în iad. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Doamne să mulțumim că și astăzi ne-a ieșit în cale și chiar prin intermediul acestor pilde și istorioare vrei să ne trezești la adevăr. Ajută-ne, te rugăm să nu mai prețuim nimic din cele de pe pământ, să le luăm numai atât cât să ne ținem trupul în stare de funcționare, mintea trează și inima curată ca să putem prinde glasul Tău, Doamne. Astăzi vrem să primim cu mintea trează, cu inima curată, să prindem, Doamne, chemarea, glasul chemării tale Și să putem să alegem lucrurile de sus Care sunt veșnice Dacă vrem să trăim neapărat cu Tine Și vrem, Doamne să să învățăm să alegem cele de sus că și dorim să trăim cu Tine fericiți O veșnicie întreagă, amin Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul noi plecândute plecându pe genunchi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 În tine ce-o să rămână, Ești doar un punct de țărână, Sufletul e tot ceva, Oare cui vrei să predai? Aur, argint și balac, Nu-ți scăpa de la moarte, a pruma proape trecut. Afa ce-i făcut? În tine ce să rămână, ești doar un bun de sărânt. Sufletul e tot ce voi, oare cui vrei să-l predăm? Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Iubite ascultător, îți doresc din toată inima, dacă nu l-ai dat până acum Domnului Isus, Ascultă, dă-l astăzi. Iar eu și tu, acela care prin harul lui Dumnezeu am auzit chemarea aceasta mai demult și l-am dat sufletul lui, să învățăm de astăzi să trăim pentru el, adică pentru lucrurile veșnice, nu pentru acestea trecătoare. Dacă ești mântuit cu adevărat, nu se poate să fii lipsit de pace și de bucuria mântuirii în fiecare clipă, indiferent de condițiile trupești și sociale în care trăiești. O singură explicație are lipsa ta de pace și de bucurie. Cei ai hrănit sufletul cu ce nu-l hrănește. Omul cel nou, născut în tine, din Dumnezeu, din cele cerești, nu se poate hrăni decât cu cele ce vin din cer de la Dumnezeu. Facă Domnul să învățăm această lecție. Iubiți ascultători, suntem în capitolul 4 de Reavanghelia după Luca, la versetul 7 pe care îl citesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Nu ne este greu să recunoaștem aici spusele diavolului Domnului Isus cu ocazia ispitirii lui în pustie timp de 40 de zile și 40 de nopți. Mare și arzătoare este setea de slavă, de aceea diavolul știind a venit și la Domnul Isus cu această sete după slavă. Omul este în stare să dea tot ce are, chiar și viața, numai să fie mare, să fie cunoscut, să fie admirat și apreciat. Cine nu și aduce aminte de Herostrat, locuitor al vechiului Efes, care cu prețul vieții sale din dorința de a ajunge celebru, a dat foc templului zeiței Dianei? Slava șartă întrece setea de bogății pământești, întrece toate plăcerile și patimile care țin de trupul omului, trece peste toate sentimentele față de alte ființe și își face drum cu orice preț până la tronul pe care și l-a făurit. Mi-aduc aminte, când eram copil, oferem jucării și bani sorei mele care era cu un an mai mică decât mine numai să -mi zică nene. Dorința de a fi mare și băgat în seamă se află în orice om din fragedă Până la adânci bătrânețe. Sunt două căi pe care omul poate să se înalțe. Una este calea lui Dumnezeu, cealaltă este calea diavolului. Calea de înălțare pe care o oferă Dumnezeu este aceasta: crucea, lepădarea de sine, smerenia. Calea diavolului este alta, afirmarea de sine pe toate căile. Ocuparea de poziții înalte și apărarea lor prin orice mijloace. De altfel, nu este aceasta calea pe care a ajuns el diavol. Diavolul i-a oferit Domnului Isus toată împărăția pe care pretindea el că o avea, numai ca să-i se închine odată înaintea lui. Deci îi spune el Domnul Isus, dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. La mântuitorul nostru, scopul nu scuză mijloacele. El nu vrea să ajungă împăratul pământului folosind alte căi și mijloace decât supunerea față de Dumnezeu până la moarte, adică crucea. Darurile pe care ți le face dracu se transformă în drac. Niciodată nu-ți face dracu un dar fără pretenția de a-i te închina lui. E adevărat că satana dispune de o putere mare în lume. El poate să înalțe pe oamenii care îi se supun pe cele mai înalte culmi. Istoria omenirii o devedește prin tiranii sângeroși pe care i-a avut lumea de-a lungul veacurilor. Dar la ce folosește mărirea pe care o dă îngerul Întunericului când această mărire nu aduce bucuria păcind sufletul omului? Oricine primește o înălțare pe altă cale decât calea lui Dumnezeu este un închinător al diavolului și o pricină de groază pentru semeni. Câte lupte s-au dus și se duc, pentru ocuparea unor scaune înalte în multe religii creștine, câtă intrigă și politică religioasă folosesc cei care vor să ajungă pe aceste scaune. Oare așa ne învață Marele nostru Mântuitor? Adevăratul creștin nu dă năvală spre scaune înalte, ci fuge de ele și el dă năvală să intre și să rămână în împărăția, adică sub stăpânirea lui Dumnezeu. În versetul 8, Domnul Isus îi dă replică Satanei la propunerea lui în felul următor. Citesc. Drept răspuns, Isus i-a zis: Înapoi, a mea, Satanu, este scris: Să te închini Domnului, Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Cu privire la replica aceasta pe care Domnul Isus o dă Satanei, avem următoarele gânduri. După cuvântul lui Dumnezeu, noi, urmașii Domnului Isus, trăim în lumea peste care domnește satana. Sunt multe locuri în scriptură care dovedesc adevărul acesta că satana stăpânește acum în lumea aceasta. În această lume putem fi întrebați, cerându unui se răspuns despre nădejdea care este în noi. Răspunsul trebuie dat cu blândețe și hotărâre, dar să nu-l dăm noi, înțelepciunea noastră, ori talentul nostru, ci... Isus, cel din noi, așa cum este arătat la Efeseni 3:17. cu 17. Satana întreabă, iar cel care trebuie să dea răspuns să fie Isus din noi, dacă noi îl avem și dacă îi dăm voie, Domnul Isus, dacă îl alimentăm să trăiască în noi. Numai el poate da răspunsul cel adevărat și biruitor. Cine este Isus? El este mântuitorul? este mântuirea lui Dumnezeu. Așa se tălmăcește numele Isus. Înaintea oricărei probleme este problema mântuirii omului. Înapoi trebuie să stea toate celelalte. Oricât de biblice ar fi problemele puse, dacă nu este înălțată mai întâi lucrarea mântuirii din păcat, dacă Domnul Isus nu este înainte de toate mântuitorul, toate celelalte lucruri își pierd din Valoare Tot ce încurcă lucrarea mântuirii, chiar dacă sunt adevărul din Biblie, este lucrare satanică. Numele satana înseamnă cel care încurcă, adversar, apostat. Satana vine cu adevărul din Biblie, dar vine cu ele inversate, răsturnate. Sunt unii care vă turbură și voie să răstoarne Evanghelia, spune apostolul Pavel la Galaten 1 cu versetul 7. El, adică Satana, nu vorbește mai întâi despre mântuirea din păcat, despre pocăință, despre nașterea din nou, despre cel răstignit, despre cruce, ci vorbește despre împărăția lui Dumnezeu viitoare, despre taine din Apocalipsa și despre o anumită viață morală. El îi vorbea domnului Isus despre o împărăție fără cruce, și că această împărăție îi va fi dată fără niciun efort, numai să se închine lui. Să luăm aminte, iubiți frați și surori, să luăm aminte, iubite suflete scumpe, tot ceea ce ocolește crucea pe Domnul Isus și vrea să ne aducă numai o viață de huzur în lumea aceasta și promisiunea unei vieți de huzur și în ceal veșnică, aceea este vorbirea satanei, chiar dacă vine cu versete biblice. Isus este mai întâi mântuitorul din păcat și mântuirea din păcat, nu ne-a putut fi adusă decât prin crucea Domnului Isus, iar noi nu putem primi mântuirea de păcat decât prin crucea noastră personală. Drept răspuns Isus i-a zis: Vedem în versetul acesta, în apoia mea, satanul. În apoia crucii este împărăția. În apoia lui Isus, în apoia mea, spune Domnul Isus, cel care m-am răstignit pentru păcat este adevărul despre toate lucrurile. Înapoi a mea, spune Domnul Isus, este închinare adevărată, împărăție adevărată, lumina adevărată, neprihănire adevărată și fericire adevărată, pentru că eu le-am adus prin cruce. Tot ceea ce se împotrivește orânduierii lui Dumnezeu este satană. Și Petru a fost numit satană cât era el de ucenic al Domnului Isus? În momentul în care căuta să-L ferească pe Domnul Isus de cruce. Adevărul acesta stă scris la Evanghelia lui Matei, capitolul 16, versetele 21 și 23. Să fim foarte atenți că satana ne poate folosi în orice moment și din fi ai lui Dumnezeu el poate să ne facă să devenim guri ale lui. Fiul lui Dumnezeu este mai întâi Isus, Mântuitorul. La 1 Ioan 4 cu versetul 14 scrie: scris, Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Nu spune că l-a trimis pe Fiul ca să ne aducă o viață de huzuri. Noi creștinii trebuie mai întâi să-L înălțăm ca mântuitorul nostru personal, apoi ca Domnul, Învățătorul și Mirele nostru drag. Să nu inversăm lucrurile. Oricine rămâne de plin ascuns în Iisus potrivit, Textului de la Colosen 3 cu 3, va cunoaște atacurile Satanei și le va birui prin Mântuitorul Său. Satana se teme de Isus și de toți urmașii lui care stau pe temelia crucii a credinței. Primim îndemn în Cuvântul lui Dumnezeu la Iacov 4 cu 7, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Credința în Domnul Isus este biciul care ustură cel mai tare pe diavolul și în dată ce este atins. Spune Shakespeare, mare un mare dramaturg englez, diavolul este aspru și nu-i place să fie tratat cu asprime. Domnul Iisus, spune în versetul acesta, este scris. Domnul Isus a dat deci răspuns satanei cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Prin aceasta ne învață și pe noi și lui să ne refugiem mereu în Sfintele Scripturi și să nu ascultăm de ceea ce este în afara Scripturii. Cine ignorează scripturile, spunea Sfântul Ieronim, ignorează pe Hristos. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. A te închina, potrivit dicționarelor limbii române, înseamnă a te apleca în fața cuiva. Fie în fața crucii, în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, în fața idolilor și așa mai departe. În limba greacă, în care a fost scris Noul Testament, există cuvântul Latreo pentru cuvântul închinare și aceasta înseamnă a aduce cult, adică idolatrie sau cultul idolilor. Să fim atenți, deci, cui aducem cult. Numai lui Dumnezeu să ne închinăm, numai lui să-i aducem cult. Așa ne învață limpede și puternic Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. El spune aici, Închină-te lui Dumnezeu și numai lui să-i slujești. Slujirea Tatălui în exclusivitate a fost lozinca Domnului Isus Hristos când a venit pe pământ și s-a întrupat în chip omenesc. El s-a închinat numai lui Dumnezeu și numai lui a slujit. El, Domnul Isus, este pilda noastră, ferice de noi dacă l-avem necurmat înaintea ochilor noștri. În versetul 9, după această confruntare, după ce satan a fost înfrânt cu aceste cuvinte, citim ce a făcut el în continuare. Citim. Diavolul a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Se desprinde aici că adevărul că este important să știi pentru tine, fratele meu, cine te duce într-un loc sau altul. Nu te uita la locul unde ești, chiar dacă se numește Ierusalim sau templu, ci ia minte. cine te-a dus acolo? Dacă te-a dus diavolul, adică firea ta cea veche, slava de șartă, dorința după mărire, câștigul după niște bani sau alt interes legat de pământ, atunci fugi repede de acolo, chiar dacă-i templu, căci este primejdie să cazi în ispită și în moarte." Diavolul te duce în locuri sfinte, da, cum vedem aici că l-a luat pe Domnul Iisus și l-a dus la templu, numai ca să te întineze și să te biruiască. Duhul Sfânt te duce în locuri pustii numai ca să te sfințească și să te facă biruitor. Mai bine să fi dus de Duhul Sfânt în pustie decât să fi dus de diavolul în Ierusalim și în templul lui Dumnezeu. Vedem din Luca de la capitolul 4 că Duhul Sfânt l-a dus pe Domnul Isus în pustie, iar Satana l-a dus în templu. Dar deși în templu Domnul Isus a cunoscut că ducerea lui Satan este cu scopul ispitirii și l-a biruit. Să avem grijă iubii mei, or de câte ori suntem deduși undeva de Satana, fie chiar și în templu, ducerea lui este cu gândul Ispitei ca să ne Biruiască, mai bine să fim duși de Duhul Sfânt în pustie decât de satana chiar și în templu. Mare, foarte mare atenție la ceea ce ne mișcă ființa într-un loc sau altul. Versetul ne arată că diavolul l-a dus apoi la Ierusalim, l-a așezat pe în templului și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Vedeți? Diavolul, prin, printre multele lui ocupații distrugătoare, oare are și pe aceasta. Duce sufletele în locuri sfinte, în Sfânta Cetate, dar nu ca să le sfințească, ci ca să le murdărească și să le nimicească. Așa cum s-a zis mai sus, când te afli într-un loc sfânt, trebuie să i bine seama cine te-a dus acolo. Te-a dus acolo dorința după un scaun înalt? Te-a dus acolo dorința după a fi slăvit de oameni, pentru înțelepciunea pe care o ai chiar și între ale Bibliei? Te-a dus acolo dorința după a câștiga un salariu, un ban? Să luăm aminte și să ne cercetăm. Fii cu băgare de seamă la felul cum te așează. Dacă diavolul te suie pe o înălțime, dacă te pune pe streașina acoperișului templu, deci chiar în templu, ca ochii mulțimii să te vadă, trebuie să știi. Acesta este diavolul. Dumnezeu nu dă spectacole, ci El vestește oamenilor calea sa, calea lepădării de sine, nu a înălțării de sine. Aceasta este calea vieții. Domnul Isus a trăit aici pe pământ într-o continuă, continuă și neîntreruptă lepădare de sine. Așa a biruit. Nici noi nu putem biruia altfel, căci drumul biruinței este unul singur, smerirea și moartea crucii. Cine caută să meargă pe un alt drum, ajunge acolo unde este dus de celălalt. Cine caută să fie cineva să aibă un loc oarecare, o poziție anumită într-o biserică și să ochii să fie ațintiți către el și să-i se dea cinste și să câștige ceva slavă și bani, acela va avea acela sfârșit cu cel care l-a împins așa ceva. Cine însă se leapă de sine ca Domnul Isus și face ce a făcut Domnul Isus, în loc să ceară cinste și să caute scaunul cel mai de seamă, după cum vedem în Ioan 13, Domnul Isus s-a dezbrăcat de haină, a luat un lighean cu apă, s-a încins cu un prosop și s-a aplecat până la podea ca să spere picioarele ucenicilor. Acesta este Hristos. Când cu acest gând te duci la biserică, când cu acest gând te duci între frați și surori, când cu acest gând stai de vorbă cu un frate sau cu o soră, să fii sigur și liniștit și bucuros. Ești mânat de Duhul lui Hristos și vei câștiga ce a câștigat El. El, dacă s-a lepădat de sine, a fost înălțat de Dumnezeu și s-a dat numele care este mai presus de orice nume. Dumnezeu nu dă spectacole, El vestește oamenilor calea sa, calea lepădării de sine, care este calea vieții. Din aceeași floare, albina îți scoate mierea, iar șarpele veninul, zice un proverb armen. Ispititorul te duce la speculații în tălmăcirea Sfintelor Scripturi și te învață să crezi că ai gânduri originale proprii, pe care să le consideri descoperiri noi ale Duhului și te face să privești și să respecti propria ta lumină lăuntrică mai pe sus decât cuvântul scris al Scripturii. Atenție! Orice tălmăcire pe care o dai Sfintelor Scripturi trebuie să o dai dintr-o deplină smerenie, și să aibă totdeauna în vedere pe Domnul Isus cel răstignit și înviat, după cum găsim scris în faptele apostolilor, capitolul 17, cu versetul 3. Deci, starea cea bună și fericită pe pământ nu sunt treașinile înalte ale templului, adică de a fi sus, ci starea de a rămâne jos la picioarele Domnului Isus nu umbla după afirmarea de sine, ci umblă după starea de lepădare de sine, căci aceasta îl bucură pe mântuitorul nostru, care el însuși s-a lepădat de sine, s-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob și din această postură ne-a dus nouă mântuirea și numai pe drumul acesta de rob al lui Dumnezeu, și de spre binele, fericirea oamenilor prin cruce, ne-a croit nouă un drum. Cine nu merge pe acest drum ci se duce pe drumul înălțării de sine, acela va împărtăși acela sfârșit cu satan care s-a înălțat pe sine, care a vrut să se facă mai mare decât Dumnezeu. Ceea ce a făcut diavolul cu Domnul Isus în pustie este același lucru cu ceea ce fac astăzi filozofia și teologia, cu mintea, cu rațiunea omenească și multe activități religioase, cu inima omenească, cu sentimentele. Teologia și filozofia religioasă umflă pe om de mândrie că el știe și cunoaște ce nu știe altul, îl pune deci în atenția tuturor pe streașină. Iar sentimentele religioase, cei care umblă după sentimente, în momentul în care își dau seama că au sentimente mai aprinse decât alții, se umflă de mândrie, desconsideră pe ceilalți care nu sunt ca ei și iată o nouă suire pe streașina templului pentru ca de acolo să-i trântească pentru veci în prăpastia în care el însuși satana va fi pentru veșnicie. Mare atenție! Deosebirea dintre ducerea lui satan și a Domnului sus în tempele următoare. Domnul Iisus te duce și îți oferă un lighean cu apă, un ștergar și o aplecare la picioarele fraților și surorilor tale să-i speli. Satan te așează pe streașina templului, adică te face să fii cel mai mare printre toți, te pune la înălțime pentru ca de acolo să te poată arunca. Cine are urechi de auzit, să audă! Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit și adevărul acestea și ne ferește prin aceasta de un pericol mare. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia emisiunii viitoare L056.